Sura ya Ya Yakubu aeleha wana wa Misri. Ya akakana akakanani na wae aparahabari ambavo amele Misri basi ambia wana Maana eti ni mwake tivavumangalia nao tu. Tikia irongola ambavo Misri. Na mwende majitsi pare parerizindere rienshi risijerangamiananja. Basi Uwananya wantu baba kumi wantu mu wa Yusuf wazao alike za Misri hondo nuwa ya de yankubu awahalali au mvinga Benyaminini mwana nyae baba mtiti wa Yusuf maana akorongwa amba ni Syria vundyo muhijiria ajali basi uwanawayankubu wazao wajawa wa Sili Misri waona watu wangina wa wa, wa mele Mana ya korema wajau wa ya kanani Yusuf asirenga haudziru. Yusuf akade uwaziri wa 100 wa Ezi antsiju de waye de acolite za wa jenipi mele Wananyahe wajawa musujudia ahidungu wa awajua, peka be wa julao Aja awadzisa hauhali afavani wanyumula wa hafi. Waja wa mjibu rilawa mwa inti ya nani elisita hazahulari nonwe Hazizo Yusuf awajua wananyae dewaoka wa muziwa basi wakati ule Yusuf aja anahana zinzozi aka aziona na uzoza kawa hus saiyo awandiatse wanyuma pitikili moza uzotunda imikabala Ifaddu ya ntia 2 njema iyo de imana mwajahuni Wamjibu aha tide namna iyo mwenye mutukufu wasiri javani tu hujonunu nuno azahul lonti pia wana wababa umoza wasi wantu waminifu be wasiti matitikil sayo yusuf awajibu iyo tikweli atahata Moza uzotunda imikabala tu du yantsia tukaisinjema. Beya shawalimbi hahurongoa. Tide halido. Wasi wanawababa umoja na wasiri mwa harimwa ya Kanani. Rika wananya watu baba Bemtiti watu abaki na batu wana umoja ahibu. Be Yusuf aja awambia tena. Hey Zizode zikweli na komambiani zo avasa vani wanyuma pitikili de hari mwa mtihani, nisimla viani na ya maesha ya firia ambaka ambakamotsola wantsi vani atampa kamana nyanyo mtubaba mtitiwo ajevan basi namvele hemtumo jahari mwaanyu aende amrenge de wanyuma bakimotsenja shivani. Vavo halilo nitojua joa na naika musilongo wa kweli. Be naikati de halilo nisimla simla na ya maisha ya firiangu na ambao haniyo mapitikili. Yusuf aja awatia wonsisi vani sokontra. Isuku raru, Yusuf aja awambia, na mufanye inchongonita au na wanyumotsovuka. Maana wami umbria Mwezi Mungu. Na hika wanyua tu aminifu wa basi na mkubali vubaki umoja hari mwa vani vani na wasalia waende wa vinge ya mele hawa zanyu walionanza Baanda ya vavo mutsoni vingi ya mananya mtiti. Vavo nitokana idalili murongo ade kweli sayo mutso vuka na ihufa basi wananya wale wajawa kubali zintongo zili Be, baina ya wao wa na amba, maskini wasi vani kweli wasi rifungwa hasibabu ya mwana nyatu, riwono he wakati akorirai na wasi karamuvulishia Siani leo risiona utungude de uwou wakati ule rubeni aja za hahangedza amba sikati niyo fete amba musimfanye yusuf isitendwa chapeusi de kamata ha mani volicia basi tiyani le o rilive livve eufaya uwananya wale kawa ko juwa amba yusuf akwele zintongo wako zirongoa maana wakati akola na wao akana mtu akomtafsiria Hazizo, Yusuf ajibanzusa nawao ha 100 lia. Wa nawa yankubu wasiregea kanani. Wakati Yusuf aja arudi, awajidza amba asimzia simeoni, saiyo aja anfungu silisili matson sine ha. ya vavo, aja amurisha wantu wajadze ya maguni yao na mele watiyetena izimpesa kila mtu ali guni lahe wao wa neza za msafara wao basi zintongo zija haha ina mnaile. Uwananya wale wajawa vahidza ya maguni ya mele yao harima zimpondza zaao sayo waende zao wakati wajawa zia vanu ambao wasivita huku umoja harima wao aza abuali gunilahe ile aparechintusha hulisa impunjaya wakati ule apara izimpesa zahe zihentiwa hari ma ihanyo liguni ashanga asemelidza wananyahe, namuje mangali e siregezewa izimpesa zangu tizani zavani umoni mali liguni langu wakati uo, wabaibiha, wabaidiha wakoririnta wakodzi sana afaini chini mwezimu alifanyayo wakati wajawa waswili habao ya ankubu, wajawa mtole ya zintongo pia za hijiri warongoa amba mtu aliyomu huwa isirikali ya inti akola na wasi hauhadi arirenge amba wasi mapitikili Rimjibu amba wasi ti de wasi waminifu Zena wananya kumi na mbili wa baba Umoja de Umoja ahibu na umtiti watu abakikanani ni moja na batu Basi umwenye huo alijibu amba atosaha ajue na hika kweli wasi wantu waminifu, hahurambia na milishie wananya moza vany na wanyumwenje muafingie wa jemazani waliyonanza Isahu la Zalazim Banda yavavu mutsoni vingiya mwananyanyu mtiti. Vavo nitso joa ambawanyo tsima pitikili bewantu aminifu. Wa Wakati uwo nitomuregeze ani nyanyu jena mutso muzinge hari mwaitsi. Wakati uwo watoa pia zintu zakamoni mwa ya maguni hao, kila mtu aja apara hari mwa lahe mfuko wa mpesa wakati wajawa waona zimpesa zizo basi waremani na chisido vamoja na bao yankubu ya aja awambia. Madza wose a uana wili wangu chisina tena yusufu wala simeoni musitsa munirengeta benyamini tambu zizo pia zinishukia dewami. ya wakati ule rubeni amwandia ba Naika tsahu vingi ya Benyamini utojua uwe wana waantu baba waili wangu ni dwami nishao wami nito yao. Be, ya yankubu aja ajibu aha takubali, umana wangu kacho mudungany mananyahe afu waede de umana wa anibakia. La ujeli wa komridilia ajali harimu msafara mwenjao nyuma yangu imahayaangu nayo na tofaha utungu hasibabu ya wanyu.